Az az álláspontja, hogy a magyar bankrendszerben annyi pénzmennyiség van túl, amennyit éves hitelféreg biztosít, semmiféle további forrást a Nemzeti Bank nem hajlandó, semmilyen típusú hitelek feladatot feladatokat biztosítani. Tehát, és főként a páncélos konstrukciókat, ami termékezve Áruhoz kötődő párbeszéd, és nem van, hiszen természetesen kötődő párbeszéd nem ismered, de hát ebben az évben a megszokott zellásárlási párbeszéd meg fog működni. Az, hogy önmagában a felvásárlási váltó útékén nem működik, még nem lenne baj, hiszen aztán minden jövőznek azzal, hogy az elmúlt években a felvásárlási váltó egy két nappal halasszott határól, ami kitelezés volt, hiszen az egyik odatta, a másik elfogadta, a harmadik nap elhozta a bankba, egyetik nap próbáljuk a számára lesz, amit az egyik ötödik nap egyetik a EZ bankba, és onnan lefinanszottak a bankba. Tehát nem volt egy igazi váltóforgalom, csak legalább a mi ismereti körében egy egy, egy, egy szorosabb pénzügyi eltámolási mechanikusban illettett hitelelési elhelyzet is mindenképp a banknak, talán emlékeznek hogy 89. decemberre 15. játék felkutott, tavaly pedig küzdésre úgy át több felkutó többlet volt, amelyen belül kisebb-nagyobb soroldásokkal, de ö, nem lehetett oldani a, a, az állományos növekedésre, többszebb lejáratokkal, válaszokkal valók ilyen aktív az 12-féle tettel változtak valami a módon megoldásával, de összességében a bank egy hosszú, nagyon rövid időt veszített, több hónapos lejáratú forrásokat, utat és állományában egyre nevetített. <tos> Ez tehát ezen a héten nincs. Azért annak az a határozott véleménye, hogy a bankrendszerben lévő forrásoknak megfelelő alokációval a felvásárlási csékút kínálkozható. Más illetőleg csak az finanszírozható, amegyünk ezek a korrások egyelkedés állat. Előzetes tárgyalásokat folytató bankokkal tudatkozatok fogja elmondani az alkalmazható eszközpárat. ezenben egy bankkal is sikerült ez megállapodással tudnunk, amelyben valóban a felvásárlás és a felvásárló választok valóságos egy közüló konzorciális terem is részvejhet. A többi bank általában készséggel felajánlóta, hogy bank figyelel hogy a bank. vagy ilyen fővazal. A bankálláspontja erzetőséggel álláspontja az volt, hogy egy ilyen típusban a banközi beszételemelők egy tartani a végzik, hiszen az adott bankoktól tüketlen ok miatt eljárhat olyan helyzet, hogy az, az így meg és akkor gyakorlatilag a több hónapra nyújtott érvek bevásállásak felek meg a forrási a csak is olyan bankönyügyi egyetben is fogadjuk el, amelyet legalábbis több hónapos, három, érvekét Éppen ezért, és én felhívjálom az a figyelmét, hogy főként júliusban minden jelentős forrás kínálat, a központi különböző de a különböző a különböző körben különböző különböző a különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző ennek a különböző kínálatnak különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző a különböző különböző különböző különböző a különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző komolyan így jutanak, akkor után a nyelekkösségközpontlás beszélhetettük magukat. Ezért a bank közkontrollál, tehát egy különösségi korlátatot fogja, sőt a, a ma forrásában lényeg úgy járva a banknagyállománynak a karbantlandásra az egy találatosan a növelésre. Egy bank egy bármilyen közben, által önök is tudják, hogy nem lehetnek megépítette egy a közkontroll joggal és kötelességet. Te előfordulhat, hogy a válaszokon keresztül jelenik ugyanúgy, bárhez lejárat, a a a ne így lejáratul, hogy egyhónak a szedőtet kérenforkolják megfőződni a jobb és a kisztetéteket, vagyok szoktak amit olyan keresztülni, a ráfelelősítváztás keresztülni ne fogadják a kedvességét, ne vízzem a kapval, hogy álomány tartósan, nem tartható és egy a lehető keletésnek az agg, van el fog tűni, hogy a fecemmel 30. mérőkortnak, hogy egyébként az IMF is rája a magyar, Második, a gazdaságot másodszorban a bankokat, akkor ezek a bankok a források. Éppen akkor megint a bankokat, már a bevezetőknek a, a bankokat, tehát nem lehet már így tenni a sokkoléka felvásárlására. Gyakorlatilag tehát az e, a, hogy kell építenünk hogy a saját garanciákra és mobilizálható mobilizáló forrásokat. Mindannyian tudják, hogy az ilyen tektort választott tőke már a sokkal elemeket kelet-nyugat, minden az is, hogy a értékei is gondol miatt a tavalyosz kintest illetre hogy az egyébként a, a valószínűvel van, és ez a kintel állomány július 30-ben sem Tehát az a típusú, hogy egy konverszta, amelyik túl amely, erősebb az egyébként értékelhető volt, esőben, hogy a váltoállomók csökkenne a belső félén, mert az egyébként a vállalatoknál ebben a kintel is legyőbb részület, ugye már egyébként tehát az évük vállalatok úgy a kökjöpső életmódjúját, hogy a váltok formájában állományúr meg egészsítve után De az egész Amit magunk tudok tenni a Csapori-111-ényen dolgot nemállni Az nagy portkal hogy az vagy vállalatok, annyi váltók bocsánatnak, hogy egyébként az önökünk támogatók kitalálomást elkugathatom a szervezetnek, azt a váltóállomást karantál és az a váltalmát bármilyen bármi összekezést is, a számító felé, ahol viszont fel egy megülökössám akkor a váltóra számítólásnál vagy együtt egyebb az akciális üteleten önökésnek elfordít. Én azt hogy Mondom még a jött, hogy a tűzolő érzékelben, felszállt nem volt. Nem volt a OK számára egy örményzetes lárunk is, mint az azért. Pont egyértelműen képzelett már át kellett tartva Azonban mégis erre vagyunk utalva, mert ez az egyetlen, olyan nagyobb önekű forrás, az a félpáros tereknél, vagy konvertálása, amely örkevényben jelentős, a egy gondolunk. Hisz, a a nem kell is Úgyhogy ez az, ez az a legnagok párt is, amivel itt, a hogy meg, nyilván nem nyugasznál, annak a vállalatnak az, akinek szállományoknak hanem másik, annak tehát ez egy nem ilyen ezt Úgyhogy én azt tudom mondani önöknek, hogy nagyon aprórikos, azt a lehető a Annak érthetnék, hogy nem, hogy a bank telefuss olyan vonalvezetünk van a megjön, a hogy a, megjön, a, megjön, a Ugyanis a mai helyzetben a kereskedelmi banknak egy nagyon felelősen elváltató feladatában, hogy a bank működésének folyamatosságának bizonyos Az is az tücsfele egész szintű, humanitárius alapon vagy munkaitől túl elfogadható szakmai érvényesítést érvényesíteni, amíg a bank egyszerűsített el. Tehát szakítanunk kell azzal, hogy nagyon jó ücsfele, nem szabad elengedni, nem tudjuk megtermelni, amit megtermeltek a megúzatoságok. Üleszt a termelőszövetkezeti dolgozókkal, vagy egy kis ami ha nem is nem tudjuk megoldani. Egy bank ezt a kérdést Másrészt, akármilyen tesejük, nem alakultak ki azok a csatornák, érteketési csatornák, amely az összes megtervelni tervőt érteketési Ezért tehát rá kell venni ezeket a tervelővállapokat, és ezen keresztül a tervelők, hogy akkor kapnak szín, amikor a tervőt érteketési képviselőségek. És ez egy szívedrésze szeretne. Aki a POR finanszidozásban a kollégák között, Soképpi logok a vizsgálója, a a bor terület, mert már közénegyi zaj, a kabonánál most már hogy a Gabonavállalatok seki töregyékezik a fizetőt, akik, estett, a az amikor is valamilyen Tehát egy dologra fél nem tudás, már 88-ban sem sikerült a okhz a vállalatkör elégedetlenségét be lehet kicsit a helyzetben a kormányban. Ez akkor egy ilyen szempontból egy ilyen szempontból. Ez 90-100-ben a kormányban Tehát nem szabad önöknek egy olyan medelvet hűnő dolgokat, hogy majd a vállalatba jön, és akkor a kormányban eljön. Így nem lesz terető, hanem itt a csapújuk a kormányban. És tisztességesen, <hík> hogy lesz majd, a másik, amelyet kellően kell megtegyünk, akik felekkel a legjobban e, megérződtek, de ugyanakkor a lehetőségeik határát is neve, a korlátokat, érvényes ér ér kérdőkezleteket e, kell kezelni ezt az időszakot. Annak érdekében, hogy, hogy közben a bank vezetőséget, a felügyelet terető, a logikusan szükséges forrásokat megszólítjuk. Kérem, hogy hogy nem szabad, hogy a vállalatok úgy csapjanak nagy barézni, hogy hanem úgy, hogy azért hogy nincs a nem próbáljuk hogy Talicsom és a belje, vagyis a, a, a, a, a, a, a másik hogy a hogy a kutyákat, a kutyákat, a kutyákat, a kutyákat, hogy a kutyákat, hogy hogy, hogy, hogy, hogy a E, azt kérném a kollégáktól, hogy általában a társadalmányzatók az, az a az a, a társadalmi társadalmi önkormányzat, önkormányzatú tervekére azt jelzőt hogy az egyszerűen hitel összege nagy, de e, mégis úgy jelentkezik ezt, hogy az a a tehát, tehát nem ezrek jönnek, és ne számítsanak arra, hogy ezeket ilyen ütel formára e, így mozognak meg, mert e, nem mindenki almarvasat a vállalkozóban, nem csak én ütületedetek jobból, hanem egyébként is. Tehát ez egy a vállalkozókból erősítésebb erős kell legyen, hogy sovább, sovább, sovább le legem, amennyiben ezeket e, e, jó kormány, 3, 4, 5 6 8 vállalkozó vállalkozó Vigyázzunk arra, hogy ne essen a között a és a bajtában, amiket nem tudja, hogy azért a az állományos egy meg az egy kicsit, hogy hogyan az hogy mi a nagy állományosziak nem az tehát a a tehát itt már a mennyi A biztosítőkok már még egyszer hogy a biztosítőkok ugyanis kéne átlődési születek, amelyeknek kéne átlődési tehát el, hogy legyen feladat a szükséges a. És ebben különül mindig maradt lett... szedetetlen hány, de ahol lehet, hogy legalább semmi, Tudom, hogy úgy hívjuk egy terjed nem lehet hogy a és az új lényeg lehetett a terjed és az új lényeg egy 6 ezer, vagy egy a terjed az új lényeg Én télem tudom nem az új lényeg, ha egyetlenek, hogy jebb a e Csak szeretnénk, hogy a tudásunk szerint a hogy a tudásunk a legfontosabb az, hogy hogy a alapvetően nagy másodok a kívül, és hozzá kell tenni, hogy az embernek még lévezetünk. Ugye a, ennek egyik oka az, e, e, hogy a lakossági megszakadítást jelentősen növek, úgy tűnik, hogy a szervezetné is nagyobb nélkülben. Tudjuk, hogy 90 milliárd körül lakossági letosságnak megszakarítását valamikor az annak 60 milliárdnak szemben. Tehát úgy tűnik, hogy közel legjünk az egyébként az egészséges állapot felé, amikor itt ugye a kereskedelmi gondot nem a légyban által nélkül a krefinanszúdási szeregből helyezít ki a tölcsönléket, hanem alakos megint összakalitások összevítésével. Ez azonban, ugye, ez az ideális állapothoz adott üzelelő számunkra, hogy a kialakított kérködünk és hagyományunk miatt nyígítja az egy csomó technikéget okot tudomásuk kell vennünk, és nem tudom az rövidázatot kell lenni. Ugye mi ilyen gondolatokkal foglalkozunk a jelven? De még most, hát ugye volt lehetősége a rövidzáltó órások szüksítősével a recémenszülozásból tudta lenni aztán mondani a szükséget. De azt már látja jelenti van, hogy jövőhez az eftöztár teljesen kimerült, és azon gondolkodnak, hogy hát akkor nincs más, mint a vízben túl lefinanszolgási ritelet képítőket. Csak azért mondom, hogy, hogy érzékeljék, hogy, hogy, hogy, hogy milyen így hogy gonddal a jegyban, mert hiszen a, a kiboszáltató pénzmennyiséget mindig csak képzben tartani. Tehát, tehát elvonoszkozásban nem számítatunk semmi, semmi jóra, tehát csak önmagunkra. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy alapvetően fontos, fontos temméleti További gondot okolja, hogy ugye az ugyanban törvény a, a bankok biztonságos e, működését, a gazdasági problémákból adódó megműltetlen kországnakért kezelíték, ugye bankszörvényel, figyelő bankszörvényelki elírásokkal így érvények utánnak adja. Tehát nekünk már először kell készülni. Ebből adódóan arra kell számolnunk, hogy az egészségünk ugye szükséges rendelkező szálló források egészség sem helyezheti ki, tehát a kihelyezői arány, ha tetszik, az mérkéződik. Hiszen most kintelen fogunk ebben a helyzetben, a nehéz helyzetben, a fölvásárlási kampány előtt, meg elején, olyan értékkapírokat látszol, amely kicsit értehető. Tehát e, a viccításunkat mindenképpen meg kell élődni, ennél adódóan a, mindenkor eleget kell tenni a nagyjából mérlekséges összázalatának megfelelő eszközünk viccig megle. Hát ezért nem voltak problémáink az idén, e, ez azonban, e, hogy mondjam, a szerint egy elődás e, e, életet nem eléggé kevető voltából is adódott, hiszen e, Egyelőre, vagy eddig még nem akzeptálta a, a, a vanszal hogy az önként elhelyezett legyenemzetiban, belképpként elhelyezett devisa után egy devisa át mindig lesz, hogy Ugye, nem kell egyszerűen mondanom, hogy egy év alatt átalakult, lényegében jelentősen átalakult a forrás kultúrán, jelentősen meggyőtt a devisa beszélszállomás, és ebből adódóan a beszétség is szükséges jelentősen jelentősen jelentősen És ezt a helyzetet ugye nehezen reagálja le a jegybe. Ha, ha ezt figyelembe vette volna, akkor tudom mindenkorában élnénk, hogy szimpen minden nap meg lett volna az összeágelődnek megfelelőt, így figyelződni. Tehát egyelőre hogy amúgy kell tudni, hogy mi az egy Tehát ezt a kérdékeltetre akarom, hogy, hogy Ilyen problémákat is tudodni kell. Azt is még egy és, momentumra akarok egyszerűen isteni utalni, amit figyelme kell venni a két második felében a finanszólati gyakorlatunk során, nevezetesen az, az, hogy a e, bankok érlegső összegélyt szítsíteni akarják. Nem tudom akarok tudni, hogy milyen megmondoláshoz, de én még az, hogy a mérleksző összeg és a bank saját emzközegnek, saját tőtéjének az aránya úgyhogy fog jelentni, ami azt jelenti, nem, a tudásunk van, hogy körülbelül a jelenlegi mérleksző összeg kell tartani. Tehát, hogy itt a kihelyezés állomány növelésének ez is egyfajta korlátja, ha nem akarjuk, hogy olyan helyzetet kerüljön, hogy amikor élmény ő őj, bank hogy akkor szósejten kell tehát itt hogy a gyomron sok kell megszülni, miközben egy nagy mezőgazdasági termés filadelphia-nak, hogy hogy a robbanás látni, hogy a robbanás eredménye, a a a maguk megszabadulásának a mondom, hogy ez így keresztül hogy megszabadulásokat, de pedig hogy a könnyű maguna, a nagy gazdaság, a a a, a, a, a, a, a szemfoglalkozás, a a, a, hát a a szemfoglalkozás, a a szemfoglalkozás, a a szemfoglalkozás, a a ami ami a normakép alapon az a nagyon szorít másfél millió áldozai egymányoknál, minő vissza millió áldozatot, hogy a, alakonat, a Ezt a vitagonglási folyamatot egy számkeveren hát érzékel tettem, gondoltam, hogy előtt Most hát, hát, mi? mi a lehetőség, hogy ez jött az egyfői, egyfői az a, a hai, az nagyon nagy előtt, hogy a mondta, Isten, ne szerjük csak nézni a küzdelmet. Hát ugye mindenki jó lenne a szerintene, de az nem férjük, de az hogy csak és tartom hogy hogy tudunk megérni. Én az alapvetően azt tartom, hogy elsődlegesen nem is a forrás egyrekeppel kell a megövődösegyük tenni felváztállásakor, ő, a csaltajtok fognak ez is természetesen meghatározni, nem akarom ennek a jelentőségek üszenteni, de alapvetően a kiárt. Mert az a pillanatban, ha az agonat, vagy bármilyen működőségei termék elvan átban, tehát fizetőséges szereplet át között, csak egy két lehetett fizetős, gyakorlat ö, valamire számítani kell, hogy egy kifélekedik, én az agonazonat közöttem van adott már egyébkontóban tájékoztatjuk ezeket a, a dolgok kukolának. Tehát akkor már ezt tudjuk valamilyen módon kezelni, vagy legalábbis tudunk lététeket tenni ennek a kezelmetekében érdekében. De a legnagyobb gondos azokhoz, hogy, el miszer, hogy az égenes, azt a lététeket, amelyek mindenki ma kimenél a fiatal. hogy ezt csak vállalassanítani, vállalati múltében és konkréttágnak tudjuk lépni. Tehát nagy általános terményesével tud műrni az ezzel, ezért azt megállapítani, hogy van volt, és milyen hogy az a szakmálat, hogy mi éppen ezért most mi a nevét, megnyílt annak a nevét, hogy a nevét, hogy a nevét, a nevét, hogy most a kampány elő, le tűlni, kell a hogy most a kampány előtt, és a nevét, hogy mi a kapszó, hogy a reál folyamatokat a reál folyamatokat, a nevét, a szezon időtartalmára, vagy nem naptalépen, a szezon időtartamára vonatkozóan a pénzügyi ágazatnak. És meg kell állapodni, hogy a változás mellett a pénzügyi Tehát nem lehet azt követően alkalmat tudni, hogy bravaszkodással kezelni, nem az időt, különösen nem lehet az egész államnak a, a találkozásra. Tehát arról akarod, milyen lehetőségünk a Egy. Azokat a forrásokat, amelyek a környezetünkben rendelkezőkának együtt meg kell tartani. Más egy Mit lehet ezzel a kérdés? Tehát rövidesen fog szabályozni, hogy egy szálln, az után fizetben közben. Ebben. Én úgy gondolom, hogy nem csak az egyszámlát kell beleérteni, hiszen a mi gyakorlatunk bevágy, és ezt nem úgy érzem haszúdni, hogy az egyszámlát, a kapsatok szkamat ki kell terjeszteni, bele kell érteni a ruhírozó és a hatnakos, innen hatnakos konstrukciót. Hat Tehát ezt így komplexen kell érteni. Ha én rajtam múlna, én ezt a rendszer, Megtartanám, és azért mondom, hogy nem, mert nagyon nagy többé tett ködött a döntés. Tehát ez a tapféltán, hogy, hogy nem csak a jelenleg 5%-os határ kell kortelíti, tehát hogy hanem a rújírótó betét, tehát az utápüzetet, kamatok, meg arra, hogy a döntés, tehát a a mi gyakorlatunknak, hogy az volt a és ezt el lehetett fogadatni, olyan gyakorlatot tudunk, hogy el lehetett a leghangosan reklamáló reklámáló igazgatási hogy kérlek, hogy magára valamit azonban csak a nekik is a kezelni, és azt tudja igazán, hogy ez a, kamat hamar oldalához, hmm. és ezeknek a hapnak is, nekik egy hogy nagyon jó majdnem, hogy jelképes. De azonban mégis olyan szempontból lenni jelképes, hogy aki ezzel a konstrukcióval él, az rá van le, hogy folyamatosan figyelje a, a kínzről, de hogy gazdálkodjon a, a pénzével. És ez a gazdálkodás kikényszerítése a leggyöntőjelben a konstrukcióban. És ezt rüljön a szabad az azzal, hogy tulajdonképpen e, az csak az egy számára a hogy az arra fizető nagyon magas kamatot, mert igen, most a kultiót, ami voltál volt, az, az jó, hogy annak az abból az a legolcsóbb forrásban, a legdrágább hülyebb kamat Tehát, Tehát ott az azt is jelenti, hogy a legolcsóbb forrás, az olyan állomány, Mir elmünk el, hogy meg kell védenni. Tehát ami túl alacsony, betektik alak a dolgot, már például az összes annak, ami túl alasra. Akkor arra kell számolni, hogy ugye a másokszána vezeték gyakorlata lévünk, évtevészetben kicsúrtik alónik ez az állomány, illetve ez a följa. Tehát ugye duplán is ül, ezeknek a korraban működikól is elemek. Azt úgy kell megszabni az eltállási támulási betéti kamatát, hogy az doldó legyen arra hogy a lehetséges pénzeket eh, magukhoz magunkhoz Azt el kell kerülni, hogy eh, abban ribán leszünk, hogy indoklattam magadékban, amit majd ami már eh, nem tudja egyszerűen idegondolni. Hát ez, ez nehéz lesz ez kell, ezt valahogy így kell, de mondok, nagyon hangot tettek, nagyon így a figyelmet a, a újírozó vetősi konstrukcióra, de az annak szükség konstrukcióra, mert sokan nem tudják azt. És nagyon revidlátó maga tartás, amikor ezt elhallgatta egyet -egy jó ezt a lehetőséget a, a viszél előtt. Azzal, hogy, hogy ugye az öt százalék a kamat üdvétet működik, akik működik a százalékban a százalékban. Tehát ez, ez azért rövid látom, mert elfogja ez az orszó vagy nem jó. Hát aztán nem, nem kell többet beszélni, ezzel kapcsolatban a szót, hogy itt a menjleni, de azért az egész gondolkozás, nem mondtam, hogy, hogy előtt szóval nagyon fontos, hogy, hogy betéteket gyűjtjünk. Ez akár a betét, akár akár a formájában lehet egy ilyen szempontból jutani. Azt mondtam, meg kell, kell jegyezni, hogy, hogy itt is egy bölcs közé középcsutás magatartásonakhoz. Hiszen ha valaki csakas nézi, hogy, hogy azon a kamaton, az a kamaszkodikó, vagy belejött a tartalékolás bölcségen nem tudom hogy kihelyezni a utát, és nem az összes forrásának a költségét ezt a figyelembe, akkor, akkor biztos, hogy a, a jövedelem temelő szempontjából az iskérnek tartás, szempontjából nem jár előtt. De a másik célfüsziret magatartás pedig az, amikor a fiúk nem jól tervezni meg a liki kényszer helyzetbe kerül. Ugye ennek egyik, egyik módja az, hogy hogy technikai lejáratra adja a hiteleket, és pedig tudja, hogy, hogy ez lényegében érdemben nem technikai lejárat, hanem a reál folyamat ennél vontszak ide Amikor a hitele, akkor, akkor ugye csak úgy tudja úgy új húzújtelződés közmű, ha minden áron terek órá. Vagy, vagy ha érte, ugye a ugye az egyszámlagodják nem veszik kellett a, a a csúcsa, a szállás utcára a, a forrásokat, akkor is területileg ez és ilyenkor kénytelen olyan mértékű a licitálás érdekében olyan áldozatot állami jövedelem tervére, amivel a az, hogy a helyzet. Tehát ugye ez sokszor felmerül olyan válság, hogy az a jelenlegi szabályozás, amit is a kapit szertuma, amit Jelentést jelentést meg, hogy ez ugye sokféle banki magatartás eredmények, és ugye eleme van az egy bank, egy ügyfizetás, egy ügyelfizetés elvének, ez ugye nem így legyen, ez nem ez a bizal, ugye ennek két követelménye van, egyrészt a szabályzat az egy olyan, ami ami az egyikítő, egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy nagyjából megvan. A másik egy hogy a vezető fejében, meg egy fejében, egy a egy egy az egy egy ne ne, ne a egy egy egy egy egy csak egy a egy érdeket. A egy érdeket csak egy egy és egyfaján meg a jó kérdésemmel. Hát a szörvetszerzést, forrás, a forrás, közvetlen e, e, szörvetszerzéstől elmik, még azzal a kiedősítőkkel, ugye e, az nem engedhető meg, éppen a tansz likvításának a feszesre, a menedzselésre jött a amire ugye az elő, el, eddig elhangzottakból is, hogy meg megjelkezni a szükségeszségéből, az a fecresen menedjeli, az egy központi e, e, digitális kezelők igényel. És ugye ez, ez tényleg azért volt a tartozánkodások. Úgy gondoljuk, ezt közöttel vannak vizgalmiak, ez, ez ugye a legjobb, ezt a legjobb időnság határozatában itt van. Én úgy gondolom, hogy, hogy a közvetlen forrás tervek Állatot, a a partnerek között megtakarítások közöttétekre gondolnak, hanem más pénzintézetekről akkor helyén való, ha olyan lokális tüzeteket tudom az OTT-hoz vonzani, amelyek az adott területen de nem tégspontilag kerülnek alkalmazásra. Hát eddig az OTT is ilyen módon, de az OTT fegyelmi nem megtiltotta. Egyben valószínűleg kényt mondják. Tehát az igazi kiesett, így a, aztán a szakarék feletközett e az egyetlen, ahol, ahol ez, ennek esetben az létrehoztsága lehet. <hül> Minden esetre ezzel ez is egy szűpülő lehetőség, épp a mikirálásának ott nem egyszerűen érdekében. A másik e gond a blókereknek a működése, és azoknak a miten. Nem szabad hagyni, hogy ezt a benneket, tehát a fiókat megversenyöztetettem. És tulajdonképpen előfordult a hogy itt a valitánál tudatot hallott, az illetve blokkert, és jó megetette valami fiókot, vagy a fiókot, és bizony elérte azt a kondíciót, amit, amit el akart élni. Amit nem tudott itt a központi menedzervék mellett keresztülni, az bizony, egyébként ilyen módon. ezért, tehát nem az önállóságnak kicsitítése, minden ahol kicsitítése a széli, hanem az, hogy a bank számára mindig előnyös módon, vagy a legelelőnösebb módon keresztül. Nagy kérdés, hogy a forrásszerzőszenfontjából, most én ugye ezek eddig a, a, a direkt forrásszerzők Akad, hogy ezt a kapedeteg, aztán témaförével tartozott. De ahogy egyfajta szervezt, az is egyfajta forrás együtt, az itt kérünkért olyan folyó helyzetben, hogy forráshoz jönnek. Tehát a közleményközésünk kell, az apték közelműködésén kell is forrászik. ugye ilyen ennek egyik eszköz a barátszia. Az elmondottakból következik, hogy ez a nélküli baracja állományon jelenleg. Mindig valóta, ez, mindig Ez, eh, amiltában a tartalékolási kötelezettségjel kell támulni, annak a, a garantiállománynak, amely azért mindig megújul, ennek a kockázati eh, vonzata, azon a gazdasági művérben, amiben jelenleg élünk, automatikusan megnő, és ők aztán mondom, hogy majdnem légyzetesen tehát, Kodkázati oldalról is, de jövedelmezőségi oldalról is olyan nagyságrendűek a tartalékolák miatt, a nagyon tartalékolák miatt olyan mértékűnek kellett megítélni, mint a vezetőségűségűségűségűségűségűeknek, hogy ezt kéknek kell kéknek kellett. Azt is el kell mondani, hogy a garanciállomány megosztása nagyon arányos. 8 dió van, ahol az égiben a garanciállomány található pedig az elhanyagolható a tervezés. Ezt is úgy kell érteni, hogy nem, nem azt jelenti, hogy le kell dolgozni, és nem lehet előnyt garanciát vállalni, hogy az editálódó kijelzésre kapcsolatban, vagy éves úri éve kötelezettség vállalá formájában. Tehát nem szabad ezt sem a végletet védni, de arra kell törekedni, hogy valami állandó mindenből, Őképen nagy kihelyzás jelentősen mérkőtődnek. Hiszen ez azért is fontos, mert ugye vannak bankok, amelyeknek az adottsága a forrásgyűjtő százban meg. És a ki helyezéshez meg. A mi bankunknak ebben van a ki van meg az előnye, többi bankkal szemben a szakmelyikőkészükség felállózatnak, hogy ezt nem akarok kérdezni. De mi ennek az elég meg a kihasználásáról mondjuk le, a túlzott mértékben megvállalunk hát már. Kiát. Majd ugye ezt kellene érni a magatartásunk változásától adódó reakciót, a partnerek magatartásában a változást, a később, a hosszabbak, a kötelező gondolkodás hogy nem tehát, tehát, ha erről nem mondunk be, el, erről az előmünkről, akkor akkor is be tudunk vonni az a viccelfelünkre már a kórást, úgy, hogy annak a kockázatát nem vállaljuk És aztán ez is egy nagyon fontos élet. Azért arról voltam, a figyeljük arra, hogy a a kampány nem lehet elfogadhatóan, még elfogadhatóan és még elvítsa társadalmat, még elvítsa lehető, ö, ö, módon levezetni, ha a többi kereskedelőnk banknál lévő különböző a nem mondjuk be. Az ütfél körünk finanszírozására, illetve a felvásárlás finanszírozására. Ennek legjobb eszköze a váltóban. Mert hiten a váltó az a azaz mintha nem tudom, amely leginkább kezelhető a az, látoknál. Azért kellett kilépni, amely a, megal, a váltó megállapodásból, amelyik ugye ezt a bizonyos váltó jó egyezményes információra érül, aminek ugye azokra következünk, akkor el kellett állnunk ezt a ha a váltó kibocsájtója vagy bírtakottan nem tud én, mert, mert ugye támányan az állt, hogy a futtatanszik az előzett ebben a körben, az a beszél át, hogy a váltó beszámítolási konziniens megszüntével, ugye 16 milliárd készszer felvásárlásnak a forrása a, a korádiakhoz képes, egyébkiratlan másik a külön. Így ilyen, ilyen háttérrel, amit, ami amit a felvásárlási konstrukció adott, annál még tudtuk kezelni azt, hogy a váltólejáratokat a konstrukció sajátosságai ellenére, nem akarom őketetni, hogy akseppált a váltókegytékénél akár a, a, a, a három elővé, váltókat is, tehát a szárműváltanakon túli váltókat is, és ennek ellenére, hogy mindig a változók egy nem a reálisan igazodó lejáratának hibozása. Ez sokszor milliárdos nagyságrendű helytállást igényel tőlünk, de csak rövid idővel. Pár hétre, esetleg egy hónapja. Ezt tudtuk kezelni. mert ugye már abban az időszakban következett be, amikor már az iparból visszafele áramlott a hitelt. Tavassza. miután ez nincs mögöttünk elemi erővel és kényszeríti majd a felvásárlókat a bankrendszer meg az igénye a rövid lejáratú 90 napon váltó kibocsátására. Mert hiszen mindig a gyengye, gyengye, ellen, gyengébb ellenállás irányában mozdulnak fel a dolgok hát tudjuk gyakorlatul. Tömegesen a Benafirmatortól elszakadt a váltó kibocsájtás egyszerűen a digitálatunkat. Halál biztos, hogy az volna. Tehát ezért kellett eböződni, hogy ehelyett a váltó avarizálás ö, lakorlatát kell beléptetni. Ez ugye nem is arra kényszerít, hogy ugye vegyük nyilvántartásra az ezzel kaptatott kötelezettségeinket, és ö, amellett ezt ne ingyen, ez is egy fontos szempont, és arra szerint se rá minket, amire már utaltam, hogy igenis szezon előtt üljük le, és szezon előtt át, hogy mennyi váltót lehet kibocsátani, és milyen lejáratlan. És az avalizálás nem esetenként, és egy-egy váltóval kapcsolatban ajánlom tenni, hanem az átlással, a szezon előtti át teljes áttekintőiskor kell. Mert akkor lehet a reál folyamatokat, az eltitazott pénz folyamatokat megfelelően megütölni. És ezért fontos, hogy az, amit az párthoz előmű, a nagy nagyobb igazgatásnak adott még elítatást, hogy abban előkészült, hogy bizony a váltó esetében, hogy azért pont, hogy a váltó, a, a lavezát váltó, 8%-ára korát. Tehát, tehát úgy kell, kell menedzselni a, a változást, hogy, hogy a tüzös kórásunk mellett és ellenére e, helyet tudunk állni, illetve ne kelljen helyet állni a változásnak, hanem, hanem a változó kibocsátója állóvá. A természetes, hogy a nem felvásárlási váltó esetében ö, ö, lehet a klasszikus információt kiadni, tehát hogy egy jó, akkor arról lehet egy megfelelő jó információt adni, de nem a jó deklarálásával, ami nem ez a, a következménye, mert ezt minden váltóval kapta ezt a megállapodás, egyenlásra tudja tettük és ellentetőd a a bagonáért értékesítésre kapszatban az egy rövid tájékoztatás volt most a kenyőd A, a, a az, Sajnos a kormány csak, csak a jövő héten fogja tárgyalni. Az FM, minőleg egyetekre a PM-el kicsit tekei anyagot, aminek az a, az a lényege az értesüléseink jó. Termélem, hogy két irányban van egyáltalán remény egy sportra. Az egyik tengeren túl, az atyának, a az Dél-Amerika, a Dél-Amerika legyen legalat. Ennek az a e, hátítője, hogy jelentős tudású már jár. Mert mint egy 80-tól már, tehát ott már járt lehet elérni. Hát ez ugye így neváltatott. ez nyilván a községeké elég súlyosan érinti. Hát ebben minden csak a formákat egy öntés felháltóság. Ha ez a döntés ilyen szempontból tegyező, akkor, akkor itt van ez a virányban hogy támogató dolgok nagyon értékező felháltóság. A nasi, a, a szovjetiak piac. Itt ugye az a gond, hogy az olyan szovjetek a szivetési egzete, a Gabona exportőrök ajánlata A lehetőséget az arra fogja külnek, hogy, hogy egyélet meghaladó vitárgel mászállalom a videót. Ez tehát hitelezési téma, ami nyilván a terükszönető változók változók változók, hogy ez megint csak forrászat üdvét. Kisev, aprók ilyen kép, 30 ezer tondás kövétek már voltak, ezeknek meg is innen kérködöttek az előkineszlődás kerepőben, tehát a során. Hát volt egy nagy tattalás az előkineszlődésnek, mert a, a, a, a, a, a, a közelmúltban egy ilyen logonákkor, tehát a 6-os előkineszlődás megtalálkozott a számunkra teljesen intereselemet, a és hát exportjának a legnagyobb ezek a volt, amelyben a és a legnagyobb része szerint az kategóriával, eh, amelyben a magyar export a legnagyobb része azzal a kategóriával, amelyben a magyar export a legnagyobb része azzal a ami amelyben nagyjából az e az is persze várható, mert először lehetem a hogy a Gabonela henry a másik hogy a másodszörömmel itt a a a, a forrás lehetőségei hogy az export előkül is vagy export előkül sem képzelnek. tehát válható, hogy a mérték lejjebb itelével, általán lejjebb is A múzás szerint tehát ugye, ha tovább gondolgatjuk, akkor ugye egy nagy lehetőséget ezt a e felültében a kérdődában. sok bizonyt a hosszági ott éveleg keresése miatt nem akarok kitérni. Annyi aktorikás azonban mostosan a dolog van, hogy percet, mit a belül emberünk meg fogja jelenni az ütesítás, mi terünk a devizámon történő e, e, export-elefinanszidozás konstrukcióját a magunkat értével is Tehát csak a folyamatban lévőt tudnak ki, nem fogunk kihelyezni. Tehát ez a konstrukció számunkra, a otázat számára, az szerepelet mondtána számára ezeket a Nagyon nem hogy illetve, hogy Ezek most ugye ne, ne, hogy nem nem hogy Nyilván, nyilván a nem van a ezen a De a legnagyobb gondot, hogy látom, hogy jobbát másik nem a tejére, de nem lehet. Valójában, igen jó, hogy ma egy a körben hogy az, az, hogy nem hogy és ez a dolog. Hát Dokumentálni kell, hogyha nem szabad az magunkra vállalni, hogyha a rányisére kiegészítőt kérünk, a szóban, telefonon kérjük, és akkor esetleg nem történik semmi, utána megint rossz, ha nem teljes kiegészítőt akarunk, akkor megint csak kiegészítőt kérünk, hogy mi az Isten, mi gondolunk egy újabb igényt, újabb, újabb, újabb, kitalálunk, és ezáltal végül nem jutunk ezt most konkrétan is meg kell vizsgálni, hogy miért ilyen lassú, és, és hol lehet gyorsítani. És még azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ennek ez, ez valaki ennek ez a felelőssége történik. Tehát nagyon kérem, hogy ez nagyon vegyük komolyan, hiszen gyakorlatilag a refinanszírozási oldalon ez a, ez, a, ez a igazán működő, van igazán működő tartalma. Ezt ki kell használni. És hogyha egy vannak Eztére rendelkezés álló forrásait nem végtelennek, akkor a részünk számára nem lehetséges, hogy a következő a hitelhöz az sem, ebből mennyit merítünk. Ha itt elhevitáljuk az időt, és, és elhúzunk el, e, túlságosan a kérelmek elhívását, e, akkor rossz a pozícióba kerülünk. Amit ma hét, vagy tegnap megszerztünk, hogy 80%-ot talán megrettünk a következőt, az az, ugyanis a következő hetek nem csak összeálltál, nem tudom, hogy én nem távolállom én nem akarom a fejlőséget, hogy a hálózatra állítani. Ezt közösen kell legúrganom, ugyanaz úgy évek mindannyiunknak van, mit tenni. Én azt is tudom, hogy a konstrukciót, hogy egy van által el kitalált eleve nem életképes konstrukció miatt is rengeteg idő el az elején őtorlóttak kérelnek, azoknak az elvírálása, számos úgy feltétel szerint. Így tudom, hogy van egy promóliaci oka is, de az is biztos, hogy, hogy nekünk van mit tennünk, és kell is tennünk. Mert a versenyképességünk is áldott a figyeletet. Azt is tudni kell, hogy a devizabeték lekötése mellett, tehát ovarégi lekötése mellett nyújtott meg a befigelete sikelnek a kamakát, jó szótásához kíván a legnagyobb negyedik legvégén fölemelt, amit úgy tudják, hogy a koron következő tételnél már, amikor még egyébként két százalékban érkezett, a korábbi 30% közüli kamatizák elszik a szívású Ez ugye az élinteli fogja a jövedelmi is minden bizonyal erre maga a grámunkra kell. Úgy gondolom, hogy konkrét képen, tehát egy, -egy nagy összebi konkrét lehetőséget, napcsakot is tízetten akarják az eladott az állítást kihelyezni. Ott mindenképpen, ö, hogy mondjam, ezt a grámulást egyezegben tudomásunk kell lennünk és tovább munkanunk kell, mert, mert nem nyomjunk előbb. A kamatnal tekintetében én úgy gondolom, hogy a másfél és a két és fél között kell majd ma akkor mekkora a partnerek a, a, a, a, a, a, a jövőben, a a milyen a jövőben, a jövőben, a de a hát ebben a kell a a jövőben, a egy a hogy lehetődni. Nagyon másik nagy lehetőség a, a szovjet balkarit Ez az, ami úgy, hogy mondjam, állandóan figyelni kell, és ahol bármilyen is lehetőség, reális lehetőség mindig arra, hogy, hogy az exportot ebben a kontextusban elő tudjuk segíteni, azt meg tenni. Ez ezzel kapcsolatban édesen a fővárt oldalon kitűzöm, illetve ma a kiokoknak már az, csak Egy e, anyagot, egy amely a magatartásra vonatkozóan, úgy gondolom, hogy konkrét eligazítás van. Egy dolog munkahelyzetében e, a finanszírozási része őt igazán kifejtve ez ugye a legnagyobb költeni megálltadásnak is így Minden mivel esetben szintett egy momentumra szeretnénk tudni a hiányek, ami az egész hiányek a morszója hogy csak akkor tudunk ö, finanszírozási oldalon belépni hogyha bejött a sovjetáról ez a, ez a lényeg az ügynek, mert hiszen Ugye a finanszírozási oldalon mi majdnem biztos, hogy lesznek olyan jókos kérelmek, ami az ellentétel, a magyar, magyar export áru alap ö, prezentálása miatt megűltő. Mert nem biztos, vagy biztos, hogy nem csak az fog gartalizetet lebonyolítani, akinek megvan a saját áru alap lehet, nyilván elsősorban az igyezték ezzel a állandozódni, de de nem csak azok fognak balszerűzeteket lemonyolítani, akik rendelkeznek saját alapra, hanem, hanem nyilván lesz a feladatból, hanem nullám jelentős a felvásállást ezzel kapcsolatban, és ennek a megkínatás úgy gondoljuk, hogy a csapatorát az időben biztos a csapator lett fog, ha bejött a csodatállaphoz. Tehát azt is meg kell nézni, É, hogy valamagy a piatra megvan a belsőző, hogy lehet exportra kerülni. Ha lehet exportra kerül, akkor akkor a, között a között így, mert az ezer kapcsolatos otmányokat e, le lehet számítolni, hogy ezt meg lehet export-előfinanszorozás formájában finanszorozni, és abból aztán a, a magyar álló alapot megfinanszorozhatja a gazdagokatokat. <hül> tehát én ez, nem nem tudják a azt kell mindig uh, úgy kérdésnek tekinteni, hogy beérjenek az utána, fogják az import. a felvásárlásokkal kapcsolatban felfüggesztjük, a jövőttől a külföldi, az export értékesítését, tehát mint egy másfél millió tonna a belsődi. Tehát a RIC elrejárások szükséges vállalás ellátogató Ennek mintegy 60%-át már megleszült a gazdasági vállalat. Hát is saját forrásai rendelkezésre állnak, és ezek 60%-át ki is fizetik. 95%-át lekötötték megállapodtak. Minden esetre a belföldi szükség lesz, a kielégítéssel szolgáló gabonai, a mennyiség fölvásárlásra is képleltetett módon kerül ki Tehát minden még itt is, annak ellenére, hogy a gabunaitali változás úgyhogy még a régi gyakorlatból adódóan, a régi slungból eredően nem használják ki azt a szituációt, azt a piaci szituációt, amit ha, ugye ki mert hiszen még jobban e, töthet meg az ügyeklési temét a felhasználás, e, az az a felhasználási felhasználási temére. Ez úgy tűnik egy ilyen átmenet készteleményére. Minden esetre ugye számunkra az a készlet, amely elad, eladásra kerül, a finansziális temében nem figyeltük ki a készletetre, még beleértem én az áruszőzőn való hatalítós ügyleteket is, ott is, hogy múlva nyílik, hogy valamilyen megoldást kell, akár külföldig kifelkezdeni.